Otoitza, jesuz, ez gaituzu jarraitzaile sutsuak. ez gaituzu buru belarri zegotekoak, mundura egokitxuegiak engaituzu eta krisian sartzen zaitxugu. Ez da, argi azaldu ez endeuskusu lako, ez eta txunditxurik ez gaukazu zalako. Eroso egia garalako baino Naiago menperatu geikean adogu lako baino Jaso gaizuz ba gu ere mendira Jainkoa gandik urrago egonik Zeu besti norrere iku zaigu Eta eskatzen dezkusun kurutzea Eroan alizan daigun Amen